Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, régi ismerősül velem szemben telepi Ágnes, akit először látok élőben, mert kétszer is beszélgetünk mi már az Édes-Indiában, legutóbb a Himalájában jelentkeztél decemberben, és azelőtt pedig jó néhány hónappal, azt megelőzően pedig Dániából. Hiszen Dániában jársz egy egészen speciális tanárképző iskolába, és ennek az iskolának az egyik különlegessége, hogy tanulmányutat szervez a saját diákjainak Indiába, meg Ázsia más részére, és Afrikába is. És tulajdonképpen minket mondjuk az India köti ide, erősen, de van még néhány gondolat, ami ami ö, izgatni fog bennünket. Az egyik az, és ezt azért most már így előre fogom vetíteni, ez pedig az, hogy ez az iskola olyan tanárokat képez, akik ö, valamilyen szempontból hátrányos helyzetbe kerül gyerekeket, esetleg más ö, országból származó bevándorlókat ö, próbál, segíteni abban, hogy megfelelőképpen be le tudjanak illeszkedni az otthoni társadalomban, legyen az bármilyen társadalom, illetve ugyanezt ö, Afrikában megteszi, ott nem tudom, hogy ott beillesztés, ott valószínűleg inkább egyfajta ö, mi lehet a cél? Ám, Afrikában ott is ö, egy ugyanolyan iskola létezik, mint a amilyen Dániában, csak nyilván az afrikai rendszerhez ö, formálódva, ott csak egy éves, ami Dániában négy éves, hmm. és ott, a, ott, ott mi képzünk tanárokat, hogy az Afrikában. Á, oké, tehát ott is tanárképző ott is tanárképző. működik. Oké, értettem. Ez nekem nagyon új, mert ugye ez a fajta iskola egyébként, ez egy magániskola, vagy alapítványi iskola, és hát énekben most már azért van Magyarországon is néhány, de nincs olyan óriási múltja, mint például Dániában, vagy többi Skandináv országban, ahol egyébként a népfőiskolai mozgalom már eleve nagyon messzire nyúl vissza, és az oktatásnak egy egészen különös szintjét valósította meg, amiben nagyon sokat lehetne tanulni. Ez, ez nem abba a körbe tartozik, de úgy vettem észre, hogy sok hasonlóságot felfedezhetünk. Még az ez volt neked a népfőiskolai mozgomban valami kapcsolatban? Nekem személy szerint nem. Mert te úgy kerülted Dániába, mint Pilátus a Lédóba, nem? <gül> Körülbelül, igen. <gül> Tehát úgy, úgy nagyon nem, de tudom, hogy ezen alapult. És Dániában uh -huh. vannak más ilyen iskolák is, de ez egy másfajta. És igen. ez az alapja, mert azok az emberek alapították, akik... Igen. Mert az szokásos szóval egy civil kezdeményezés, az egy Igen. nem állami iskolai modell, Igen. ami ellenben a műveltséget nagyon erősen megalapozza, és főleg a civil társadalomnak a, az önkéntességgel kapcsolatos teendőit, a, a polgári életbe való működésnek a dolgait, ez az iskola viszi át, az állami iskola általában erre nem nagyon alkalmaz. Igen. Ugye? Igen. Ez, ez, ez, ez. Na hát akkor. Most vegyük először Indiát alapul, Éren, tehát nem. ott hagytuk abba legutóbb, hogy még karácsony előtt, már emlékszem, karácsonyra készülöttetek. Igen. Méghozzá Daramsalában voltatok. Igen. És aztán utána már milyen beszéltünk, és nem találkoztunk, mi történt? Daramsalában után? Hát elmentünk, megü megünnepeltük a karácsonyt. Ott Daramsalában? Igen, és igen. És végül is milyen volt? Jó volt. Um, nagy csop... Családias hangulat volt. Mindenki húzott egy nevet, mert csoportba uh -huh. voltunk, mindenki húzott valakinek a nevét. Igen, ezt mesélted még? Igen. És annak adtunk ajándékot. És, és a ottani népek, a buddhisták, akik ott voltak, tibetiek, stb. azokkal. Hát mivel vagy Taramsála ő... most így nagyon ilyen turisztikai központ Csak. lett, vagy ilyen nagyon így felfejlődött, mert két évvel ezelőtt még nagyon sok minden étterem, vagy szórakozó hely nem volt ott, ami most, amikor megérkeztünk, Nagyszer. akkor fények, mikulás, olyan dolgok voltak ott, mint egy, egy itthoni helyen valahogy. És amikor elmentünk ünnepelni karácsonyt, akkor mi is elmentünk egy étterembe, ami, ami ott volt már múltkor, csak nem ugyanilyen szinten, és most élő koncert volt ott, és külföldiek, és nagyon kevés helyi ember. Szinte nem is volt helyi ember, nem lehetett látni. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy a helyiek pontosan, hogy ünnepelték a karácsonyt, de nagyon zsúfolt volt a hely, és egy, egy, akár egy itthoni hétterem, ez is lehetne hasonlítani, Aj. ami nem volt két évvel ezelőtt ilyen Jó, mondjuk egyáltalán. Mondjuk az is igaz, hogy Indiában nem karácsonyozni megy az ember, és Így ti a cél mentetek oda. Egyébként Mennyire tudtatok a helyi emberekkel kapcsolatba lépni? Ö, az, voltak ilyen előadások, és lehetett megint menni ebbe a. a akik átvándoroltak Tibetből Indiába, van egy ilyen kemp, ahol vannak, őket lehet, meg lehetett látogatni magán, az utcán Voltatok nagyon sok is tibeti ott? van. Voltunk, voltunk, nem túl sok minden változott két éve óta. Azon nem sok Hát, hogy ugyanúgy még a gyerekek meg az idősek jönnek át, át Tibetből gyalogolva, ugyanolyan szinten többen Tehát lettek, kevesebb, ez folyamatos, ez így nem, nem változott meg, jönnek, hogy az áldást kapják a dalai lámától. És utána ott maradnak, vagy visszamennek? Utána valaki ott marad, de a Dalai láma azt kéri őket, hogy menjenek vissza uh -huh. Tibetbe, és tartsák fel a tibeti kultúrán. Viszont fiatalok vannak, hogy itt maradnak, és ott maradnak Indiába, és tanulnak különböző uh -huh. részein Indiának, és utána mennek vissza. Vagy ott maradnak Indiába. Ez változó, de uh -huh. a láma azt kéri, és hogy menjenek vissza. a kínaiak vagyom, ezt hogy fogadják? Kínaiak? Hát most, amikor kínában voltunk, akkor csináltam egy olyan kutatást, hogy rendőrrel találkoztunk, mert mindenhol be kell jelentkezni, minden faluban. hogy akkor itt vagyok, és Igen. ezt a rendőrségen kell megtenni. És akkor beszélgetünk a rendőr, hogy miért vagy rendőr, miért kerültél ide, és mit csináltál. És mondta, hogy pár hónap ezelőtt voltak Tibetben, és hogy személyi csináljanak a tibetieknek, kínai személyi kártyát. És ez három hónapig tartott nekik, mert faluból faluba mentek, és kínai személyi csináltak a tibetieknek. Mm. Olyan sok, nem szerettem meg ő nem szeret rendőr lenni, de hogy ahhoz, mint szólnak a kínaiak, hogy a tibetiek mennek Indiába, azzal ahhoz ő neki nem volt mit hozzászólnia, de ugye a kínaiak nem is nagyon foglalkoznak ők ezzel. Ez igazából politikai része van. Mm. Tehát maga egy, egy, egy normál kínai az utcán, mm -hmm. még a rendőr is így azt csinálom, amit kell. Igazából. Nem nagyon. Két uh -huh. évvel ezelőtt, amikor egy önként, kínai önkéntesre beszéltem erről, és megkérdeztem, hogy neked mi a véleményed erről a tibeti témáról. És mondta, hogy hát Tibet az Kínához tartozik, mert, ez meg, mert ennek így kell lennie. És megkérdezte, de hát te egy önkéntes vagy neked sokkal nyitottabbnak kéne, hogy legyen a gondolkodásmódod. És akkor beszélgettünk erről, és akkor átgondolta, és mondta, hogy jó, ezek után el fog rajta gondolkozni, mert, mert igen. Uh -huh. Tehát nyitottabbnak kéne lennie, és ezután. De így nagyon. Nem tudok másról, hogy, uh -huh. hogy gondolják csak az utcai belőről. Hogy élnek abba a táborba a tibetiek? a körülmények? Hát, hogy csak három napig maradhatnak, utána mindenképpen el kell hagynunk a tábort, mert olyan sűrű jönnek a többiek. Ö, emeletes ágyon, zsúfoltan, és sorban állnak De az ételekkel. Hova mennek három nap után? Hát most változó. Vagy, vagy ott maradnak, ugye, Taramsálába, vagy elmennek másik részre, vagy valami hozzátartozóhoz próbálnak. Nem Nem nagyon. Hát valaki tud, valaki nem, de az nem az átlagos. Tehát azért kérik meg, hogy menjenek inkább visszatérve. Uh -huh. Ezért is ott nagy probléma ez, hogy nem nagyon tudnak ezekkel mit csinálni, és uh -huh. hogyan. De mégis, ami nagyon érdekes, Igen. hogy ott Daramsálában, a meklauganji voltunk, ugye ez a lényeg, Meklauganji. Ez mit jelent? Ez a, ez a falunak a neve, Meklauganji. Hogy akit kéregetni látni lehet az utcán, az mind indiai. Egy tívetit se látni kéregetni az uh -huh. utcán. És mégis a tivetiek azok, akik jönnek ugye oda, uh -huh. és, és ők nem kéregetnek. Uh -huh. Uh -huh. Most beszéljünk azokról a dolgokról, amikor, amikor úgymond ültetek szeretnék Igen. egy kicsit egy ilyen bepillantást kapni arról, hogy mégis hogyan élnek ezek az átlag indeljak, és nekem különösen izgalmas, hogy valaki úgy megy oda, hogy ugye nem egy Igen. ilyen spirituális megközelítésből, aminek megvan egy, egy sokkal ismertebb útja, hogy vannak asromok, tanítók, stb., és ilyen körökben folyik az élet, hanem hát ti úgy mentek, és egyszerűen nektek tanulnotok kell, és ezért meg kell nézzétek, hogy ezek az emberek hogyan élnek. Egyszerűen nyitok a házukba. Hát én most ezzel az alkalommal, én most tanárként mentem. Tehát nekem erre most nem volt, mert ugye ez a tanulási részek, hogy a családoknál kell lakni. Is Tehát a Tehát két évvel ezelőtti történetet tudok erről mondani, vagy majd még, ha eszembe jut a mostani. Hát úgy volt, hogy az volt a feladat, hogy hajléktalanná kellett lakni. Tehát ez ki volt, hogy mindenkinek legalább egy éjszakát el kell töltenie hajléktalannál. És akkor sziba voltunk, út a igen. ott kelet környékén, és akkor igen, hát ott volt egy egy valamilyen építmény, ami, ami, ami a házuk volt a családnak, és akkor ugye nem beszéltek nagyon angolul, mi nem beszéltünk hindú, de ketten voltunk, megértettük magunkat, hogy itt aludhatunk ma estére, és nem nagyon értették, hogy mit szeretnénk, de nyilván leültünk, elkezdtünk játszani a gyerekkel, beszélgetni, uh -huh. próbáltunk és akkor... Honnan tudtad, hogy hajléktalan? Azt mondod, hogy a házában. A igen. házába. azért indiában elég érdekesen hangzanak ezek a dolgok. Igen, tehát... Ott... itt azért egy hajléktalan, hát elég durván hajléktalan, Ott is, is voltak párul. ezeknek fokozatai, tehát valakinek ugye nem volt sehá semmie. Uh -huh. semmi, és akkor hát igen, választanunk kellett, hogy, hogy pontosan ho, mit, mit nevezünk annak. De hát mi igen, mi őket választottuk, és azért igazából nevezem őket mégis haléktalannak, mert ugye sem munkájuk, sem mm -hmm. végzettségük, sem semmiük nincsen. És ők egyszer csak hova oda mentek úgymond lakni, ami nem is az övéké ilyen öttenben, valami. Hát mivel ez a ház is úgy volt összeépítve, hogy kartonpapírból, aha, meg hulladékból, meg. Mm -hmm. Tehát csak úgy néz ki, mint egy ház, de nyilván a, nem tán. ház. És mm -hmm. ilyen három méter-két méteres valami, amiben egy ágy van belül, egy félméteres konyhaszerűség, és három gyerek, akik mennek iskolába, tehát ők még mindig mm. próbálták fenntartani. És nem ijedtek meg tületek. Hát miért ijedtünk meg tőlük igazából, ők mondták, hát zapuka nagyon büszke Mert annyira volt. elnézés, de annyira máshogy néztek ki, mint egy hajléktalan. Aki, nem mondom, igen. hogy izé, de de hát azért a jól tápláltság, meg a, a jólét az, az egy európairól azért messziről sugárzik. Igen, tehát a kisgyerek folyamatosan sírt, ő nem mm -hmm. tudta, hogy mi csinálunk, miért vagyunk ott, ha játszani szerettünk volna, nem, ő csak sírt. Nem is játszott vele ő nem, de mivel igen. Ja, <laughs> elég... Próbáltuk. A nagyobbak, akik már kicsit nagyobbak voltak, ők már mondták, a angolul is beszélni, hogy ott tanulnak angolul, uh -huh. tehát megpróbálták, és az azért nagyon becsületszerű, mert a család még így is megpróbálja uh -huh. iskolába küldeni őket, uh -huh. ahogy tudja. A... Az apuka nagyon büszke volt, és mondta, hogy most megfordul a szerencsénk, mostantól szerencsénk uh -huh. lesz, meghoztátok nekünk egész éjszaka uh -huh. ott volt fölöttünk, és, és nem vigyázott az álmunkra, nem tudtunk aludni, mert megpróbáltuk, de így láttuk, hogy ott van mindig körülöttünk, mindig betakar, ha valami van, nem hultal el szemét egy perszese. Uh -huh. De ilyen nagyon különleges élmény volt, és akkor visszamentünk, vittünk nekünk is ajándékot, megköszöntük, uh -huh. hogy ott lehettünk, és láthattuk, hogy hogy telik el egy napjuk, ami igazából uh -huh. sehogy se tehát nagyon. Mit jelent az hogy sehogy se. Hogy se? Hát az az időt, amíg ott voltunk, ők igazából nem csináltak semmit. A szülők. De a gyerekek megelmetek is. igen. Nem mentek el. Nem gyűjtögettek. Nem. Ők nem. Ez valószínűleg az is lehetett, hogy... mit csináltak? Hát igen, ezekre néha így nehéz válaszolni, mivel nem tudtunk beszélni velük a nyelvi nehézségek mm -hmm. miatt, de lehet, hogy elmentek volna, és csináltak volna valamit, de mivel mi ott voltunk, mm -hmm. ezért mit ide ülj, oda ülj, ezt csináld, az egyél valamit. Ah. Tehát így, így nehéz ilyenkor feloldani ezt a fajta, hogy, hogy nem vendégek vagyunk, szóval főzhetünk vele, csinálhatunk mm -hmm. akármit, és nyilván az egy-két nap ez annyira néha nem elég. De így idén meg például egy ilyen nagyon gazdag emberhez Kellett elmenni, mert rendeztünk gyereknapot a, az iskoláknak, egy pár iskoláknak, és ahhoz egy, egy foci mezőt kellett kibérelni, és ez egy nagyon gazdag ember foci tulajdonában pályát. volt, foci pályát. Azért ez az a dán közjegy, ez nem segít, hogy hát, nem magyar nyelvet ír. is Nem, <laughs> hát igen. Hm. Nem, mert hazajössz és tanítasz, akkor majd így így van. visszajön. Okay? Visszajön minden. Remélem. Olvasok és sokat most magyarul. Na mindegy, tehát az én a, jó a focipályával, hogy így... Hogy a, az ön, mert önkéntesre mentünk, akik csinálták ezeket mm. a... ezt a sportnapot, és akkor mondták, hogy egy fehér ember jó, hajon velem, mert akkor nagyobb mm. a... Hogy mondták légyébe, azt, hogy, hogy fehér ember? European, hát ugye egy uró, európai ember, uh -huh. mert hát nyilván az egy rajta mm -hmm. van. És akkor például, tehát a, aki gazdag, az tényleg gazdag. Tehát őnekik van, mosógépük, mosogatógépük, mm. ha, emeletes ház. Mm. Így nagyon nagy a, a különbség a szegény és a gazdag között. Mm, az, hogy gazdag, az szerinted de Európai mércével mennyire számított ott gazdagnak? Hát ugye Indiában vannak olyan emeletes ház. azért mondjuk egy mosogatógép, meg azért, azért sok háztatásban mosogatógép. Magyarországhoz szerintem egy ilyen közép Réteghez, szerintem. Mm. De, de vannak ugye indiában ezek a nagyon-nagyon gazdagok. Hát igen, vannak a gazdagok? Igen, igen, igen, igen, igen. Őhozájuk nem jutottunk el. Mm -hmm. Én egyszer voltam egy ilyen ez egy festőnél, egy nagyon híres festőnél, van, akik minden képüket nem tudom, hogy hány millió rupiára adják no, és hát. aranyjal, meg drága kövekkel, és nem, nem, nem több, több hektáros birtokuk volt a műtermekkel, meg ilyesmi nagyon érdekes volt. Nincs, és mit csináltak a szeméttel? A hát, szeméttel? Igen. Arra emlékszel? Nem, szerintem nem. az kívül volt a kérdése. Igen, igen, igen. <laughs> Belülről nem látszott. Igen, a nagyon szép ház, át, és... Átdöntötték a másik oldalra már elnézést. De Igen. hát sajnos ez előfordul. Ez minden, ahogy így van sajnos. Ezt láttad te is? A szemetet. Uh -huh. persze. És szóvá tetted de olyan értelemben, ahogy olyan emberekkel, akik mondjuk tehetnek rá, mondjuk mint ez egy, egy jó, egy, egy jó szituált ember, hogy beszélgetetek arról, hogy ezeket a dolgokat esetleg más, érdemes volna csinálni? Igen, hát először is úgy próbáltuk meg, hogy ugye mi nem dobjuk ki a vonatablakán a dolgokat, mi próbáljuk gyűjteni, mm -hmm. és a szemetesbe tenni. És a, az első részben ott Indiába az önkéntesekhez mentünk, mert ugye Indiában is vannak önkéntesek, mm -hmm. és akkor csináltunk különböző kutatásokat ott is a városban, mm -hmm. és az egyik az ilyen szemét, az egyik csapat a szemétről csinálta ezt. És csináltak egy előadást arról, hogy ne dobjuk ki a szemetet, mm -hmm. meg hogy a víz az koszos lesz, meg jön ez a ez az eső, a, az ónos eső, és hogy ez, az rongálja a környezetet, tehát ne dobjuk ki a szemetet, égessük el, <gül> mert hogy az jobb. Tehát így néhány, ilyen nagyon furcsa volt ezt így, tehát így megpróbálják, megpróbálják, de valahol még mindig ott van, hogy ez nem pontosan a, a jó irányzat. De így, így megpróbálnak el valamit csinálni, meg voltak rádi, vagy nem, újságírók jöttek, és akkor írtak ezekről dolgokat uh -huh. a helyi újságban, hogy és meg varanasi-ba olvastam róla, uh -huh. hogy ott próbál, az újságban, hogy ott próbálnak most egy új szemétszállítási rendszert behozni, hogy ne csodálkozzon, ha valaki kopog az a és össze akarja szedni a szemetét. Igen. Mert most elkezdjük itt Varanasziba. Uh -huh de a polgárról nem tudtál ezzel beszélni, hogy aki Az fogadott. nem az én kutatásom volt, hát én nem tudom, Na, pontosan okay, csak okay. a végterméket de még tudom. nagyon iskolába gondolkozom, nem az én kutatásom volt, nem... A... Nem, tehát én nem beszéltem uh -huh. ott úgy emberekkel erről, én már csak igen. a végterméket hallottam. Ja, oké. Okay. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Egy kicsit nekem olyan mulatságos, mert ugye neked ez tananyag és munka... Ilyen nekem inkább egy érdekesség én azt keresem benne, hogy, hogy hol lehet belelátni azokba a dolgba, amit hát mondjuk egy, egy átlagos turista egyszerűen nem láthat meg, mert, mert nem megy oda, és nem jut el odáig, hogy mondjuk azt mondja, hogy egy napig itt maradok ebbe a bádok kunyhóba, és aztán megnézem, hogy mi történik. Hát igen. Mert valószínűleg a legtöbb embert messze elvezetik arra a környékről, hogy meg se lássa. Igen, általában, hogy miért jössz ide, Menj, menjetek. Ezt, mintha meséltem volna, hogy, hogy két évvel ezelőtt volt, hogy, hogy az utcán sétáltunk, és ott volt egy egy-egy asszony feküdt a földön, és a, a kisgyerek volt fölötte. És akkor még nem volt meghalva, nem halt meg az asszony. Ezt meséltem? Ne. Nem. És akkor visszafele jövet az asszony már meghalt. Mm, és a kisgyerek igen. ott volt, még mindig. És akkor a rendőrségre elmentünk, és akkor, hogy ott egy asszony meghalt az utcán, és akkor Goa, Goa, turista, menjen a Guára Beach, menjen a part, tengerpartra. De hát a gyerek ott van mellette, tehát ott fekszik az út szélén. A, uh -huh. És akkor a rendőrség passzport, nálad van az útlevél, kerüljük az útlevelet, a számokat, el kell menni a tengerpartra, nem ezzel kell foglalkozni. És akármit akarsz ilyen szinten csinálni, uh -huh. az van, hogy ez nem a te dolgod, ezzel nincs mit csinálni, ez minden nap megtörténik. Uh -huh. És ők ezt így tudják, ez így. És ez, igen, amikor így először látja az ember, akkor így, mit, tehát mit csinálnak, mit lehet ezzel csinálni. És így nagyon, még hogyha még. Így nehéz. Tehát ezeket lehet, mit kellene inneni? vele csinálni? Vagy kellene valamit csinálni vele? Most már inkább ilyen módon kérdezem. Kellene valamit vele kell csinálni? Hát mindenképpen, de szerintem az ez is a kérdés, hogy most azzal kell valamit, ami a végtermék, vagy ami ezt így kiváltó. Mi, mi az a végtermék? A végtermék az, hogy ott már hal az utcán és Igen. a gyereknek nincsen senki. -e? Vagy az, hogy hogyan kell hogy Miért? Hogy Mondjuk abban a szinten, a miért? és a rendőr passzívnak mutatkozott, aztán Igen. lehet, hogy kiment valaki, és valahogy ők azt elintézték, csak nem akarták ebben az orradra kötni, hogy mit csinálnak. Vagy lehet, hogy ez annyira minden és annyira reménytelen, hogy egyszerűen tehetetlenek, és, és nem gondolják, hogy nekik ebbe van mondjuk belavatkozni. Szerintem inkább a második lesz hogy, mert ez, hogyha hogy mindennapi emberrel is néha így beszélünk, hát a haláról, meg uh -huh. hogy ez hogy van, és így ez így el van fogadva, amúgy is sokan vagyunk, uh -huh. nincs mit tenni, el kell fogadni, mert hogy ugye az emberben vannak ezek a kaszt szisztemek. Uh -huh. És hogy melyik kasztba született, akkor így valamelyikkel ugye nem is törődnünk nem is tudják, mert nagyon sok, amit nincsenek is számba véve, ugye az alsó kasztok, hogy, hogy hányan születtek most, ha egy meghal, akkor az úgy, és ezt így, ezt, ezt így, ez így nekik, hát az én tapasztalataim szerint ezt ők így fogták föl. Uh -huh. De neked ez jött ki belőle. Nekem az, azért, hogy mondjam, izgat egy kicsit ez a dolog, mert a mi világunk is nagyon sokat hasonlít erre, nem annyira uh -huh. uh, nincs annyira a kirakadba. de uh -huh. itt is a azért a nem törödömség, vagy a közöny az iszonyú mértékű. Valószínűleg Nyugat-Európában is egyébként, csak ott még, még szebben leplezik a uh -huh. valóságot. De azért elég sokszor előfordul, hogy emberek uh, valahol meghalnak, és hónapok múlva bukkannak rájuk, vagy elmennek, valaki ott fekszik az úton, és sok-sok uh -huh. autó mondjuk elmegy, és nem áll meg vagy óráig, vagy több órán keresztül. Tehát... Uh, ezek a dolgok azért, azért euh, egy kicsit ránk is jellemzőek. Amikor De. ilyesmivel foglalkoztok, nyilván nem Indiába fogsz visszamenni, hogy ott megreformáld az idei rendszert. Mi a De. szándékod, hogy te, amit ott tapasztalsz, és esetleg most egy ilyen, egy ilyen dilemmaként átéltél, azzal mit fogsz kezdeni később? Hát van... Fú... Hát most. Vagy elősz... eleve az iskolának ez ugye szándékosan nem véletlen, joda Tehát ebből valamit ki akartok hozni? Hát itt ugye nem csak India, meg nem csak Afrika, meg, hanem ez az, hogy maga az ember, hogy mondjuk, hogy én ezt hogy fordítom le magamnak én ebből, mit, mert hogy második gépe mentem oda, most már mint vezető mentem. Igen. Tehát más szemből látni az egészet, csoporttal foglalkozni. hogy És ezek, ezt így, ezt az egészet így, hát hogy mit szeretnék ezzel csinálni? Van több lehetőség is. Um, először is meg szeretnék tanulni az írásszerűséget, hogy hogy kell írni, Igen. és ezeket így leírni, ezeket a történeteket, vagy leírni, hogy ezeket hogy látom, mit gondolok, mi az, amit látok ezekről, meg amit megbeszélek, megbeszélünk többiekkel. Mert ugye más országbeli emberekkel utazunk, és minden más, más országba más a reakció, hogy, hogy ők ezt hogy értik. Először is az írás, meg. Meg én azt hogy itt nem tudom pontosan, hogy van itthon, de itt nagyon jó lenne bevezetni, hogy akár a tanárképző főiskolán, vagy akár másik fajta szociális diplomát meg megkapni úgy lehessen, hogyha az ember megkapta a lehetőséget, hogy önkéntes legyen más országban, akár Magyarországon, akár más országon, mhm. és ezáltal megtapasztalhassa, hogy, hogy igazából mink is van mert hogy megváltoztatni az emberek nézetét, vagy az embereknek a, a hozzáállását dolgokhoz, csak úgy lehet, hogyha az ember lát dolgokat, megtapasztal, és hogy ezt a tapasztalást megadni, azok, megadni a lehetőséget azoknak a, a tanulóknak, akik igazából ezt akarják tanulni. Uh -huh. Hogy én tanár akarok lenni, hogy én szociális akarok lenni, és hogy ezeket így megtapasztalni, akár világnézetben, akár helyében, vagy akár csak erdébe menni, akár uh -huh. itt maradni, vagy más országban. Hogy jön ki ebből az, hogy tud, tudni fogod azt, hogy mire Akarsz változtatni? Mert ugye most megtapasztalsz valamint, nekem az a, a fura érzésem van, hogy megtapasztalsz egy csomó szörnyű dolgot, amit, ami mondjuk hétköznapi értelemben vett szörnyűség nekünk, mert túl jól élünk ahhoz képest, és, és hát nyilván kialakul benned egy együttérzés és egy sajnálat, de hol van a megoldás? Hát, a megoldás mindenki saját magában van. <gül> Tehát ez így nehéz, mert így megoldást nem lehet adni senkinek. Megoldás szerintem mindenki ma rávezeti saját magát, hogy ez az én megoldásom erre is erre a dologra. Az, hogy ezt nagyba, hogy lehet, vagy nagyba, hogy kell, az szerintem nem. Konkrétan neked mondjuk tanárként ebben, hogy lá... mi, mi lesz a szereped, erről beszélhetek már ebben is má. Hogy mi lesz akkor, amikor megkapod a diplomát, és azt mondja, elküldenek az első ilyen helyre, és akkor. Van-e valami, amit neked úgy mondott tudatosan kéne segítened átalakítani ahhoz, hogy, hogy meginduljon az élet mondjuk ebből egy közösségben, akik ennyire el vannak anyagolva? Hát szerintem ez még kialakulóban bennem is. Tehát erre Az iskolának válasz... nincsen erre egy programja? Vagy ez nem az iskola dolga? Az, hogy mi lesz ezután? Mm, igen mondjuk képzeld el azt, hogy visszamész Igen. elvégzed, visszamész, és valahogy a sors vissza, -vissza arra a helyre, és megint fogsz találkozni azzal a családdal, ott a, a bádok, vagy a papír, igen, igen. papundekli házába, és, de most már nem érdeklődni fogsz, hogy mi van velük, hanem, hanem tenni valamit. valamit mondani kéne nekik, vagy valamit csinálni, vagy ezt, ezt, ezt, ezt hogyan? Igen, ez oh, itt még a kérdés. Az ez egy jó ez... kérdés. Ez még ott van. Ez de, az a kérdés, amire most nem fogsz válaszolni. Amire egy most nem tudok, igen. igen. Mert ezen még én is gondolkozok, mert most vagy úgy van úgy is, ahogy én ezen így gondolkozok, most vagy egy inenként segít az ember, vagy megpróbálja a, a többséget elérni mm. valahogy. És én, én is gondolkoztam, hogy most az egyéneket, hogy most egy-egy, de valahol igazából el kell kezdeni. De valahol, valahol többséget szeretnék elérni a végén. De uh -huh. valahol meg kell kezdeni. Tehát nyilván ezekre még én is keresem a választ, uh -huh. hogy mi lenne a legjobb megoldás, uh -huh. hogy elkezdeni, és hogy... életben nincs ideológia hozzá az iskolának. Hát erre most így nem tudok válaszolni, az uh -huh. igazság. Most belekérdeztem valaminek a közepével, ugye mert én... ez egy négy éves iskola? Igen. És a harmadik évben vagy. Igen. <gül> És lehet, hogy valami második kérdeztem, mire most tudsz válaszolni, de most belekérdeztem a közepébe. Mert igazából foglalkozunk ezzel is, meg lesz ez, és meg így, így menet közben mindig is beszélünk ezekről, Aha. ami nem, nem úgy van, hogy most megbeszélésem vagy valami de ezekről így, így mindig a vagy az idősebbekkel, vagy az, hogy kimiről gondol, és hogy lenne jó. Csinché, mivel most jöttem haza, és az én csapatomtól, hogy most Aha. távol voltam hét hónapig, én ezekből most így ki vagyok ezekből a beszélgetésekből, Aha. hogy ez hogy halad. Meg, meg így most vissza, két hete jöttem vissza, tehát így nagyon, Aha. így nem vagyok még szóval látom, teljesen. én. Te, te most még nagyon diák perspektívából nézed azért ezt a kérdést. Magyarul, mert én tudod, úgy nézem néhány mm -hmm. évtizedel idősebben, hogy, hogy, hogy én menem az, az a kép alakul ki, hogy vagy megtanulsz valamit, mm -hmm. ami, ami föl fölképessé fog tenni arra, hogy bármi is legyen a cél, mm -hmm. amit el kell érni, az odavezető útról legyen fogalmat, hogy hogyan állsz egy emberről, hogy tud igen, megszólítani, igen. hogy tudsz együttérzően együttműködni igen, igen, vele. Igen, igen. És azt, hogy mi az a pontosan, amit kell csinálni, azt majd igen. hozza a sors. Vagy B-verzió, hogy van egy, egy, egy elképzelés, vagy egy ideológia, miszerint szerint így kéne megváltoztatni a világot, és hát akkor majd úgy kell megváltoztatni. De, de lehet, hogy ez csak a Értem. Ami, hogy mondjam, tapasztalatunknak a, az ennek emléke, a... hogy ugye nagyon sok ideológia van a világon, hogy hogy kell megváltoztatni, Értem. és nagyon kevés tapasztalat arra, hogy hogyan nyúljunk hozzá a hogy az, az el is induljon a változás felé. Értem, Na, mit mondasz, most már kezdek ott lenni, Na, akkor most hagyunk neked egy kis időt, és hallgatunk egy kicsit zenét, és akkor utána folytatjuk. Mm. Az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Mányi Géz telepi Ágnessel beszélgetünk, nem először, hanem most már harmadik alkalommal, de eddig mind a két alkalommal Skype-on keresztül beszélgetünk, vagyis ilyen internetes kapcsolaton keresztül ami egyébként a legutóbb mindei kapcsolatban is hát egészen jó minőségű volt, meglepően jó volt, de most élőbe is láthatjuk, és ott abba, abba, ugye a beszélgetésünket, hogy én itten sarokba szorítottalak téged, hogy végül is mi az, ami, ami, ami, amit ezzel a tudással, amivel Titeket fölvérteznek ebbe az iskolába. Mi az, amit ezzel lehet kezdeni? Hogy, hogy valamit konkrét dolgot adjál át, vagy módszert vigyél bele, vagy, vagy, vagy micsoda tulajdonképpen? Ezt így együtt mindent, módszert átadni, tudást átadni, életmódot, vagy példamutatással. De az először kérdés az idáról volt szó, amin aztán gondolkoztam a szünetben, és ez volt a ez a cselekedet által valói tanulás, hogy először van a gyakorlat, és utána van az elméleti tanulás is. Magából, a, mert, hogyha valaki, mert hogyha először gyakorlatban megtapasztaljuk a dolgokat, és ezt utána elméletben megbeszéljük, és... Ez, ez konkrét... már érdekes, mert legtöbbször az van, hogy van egy elmélet, Igen. és utána próbálunk gyakorlatot. Sem. Igen. Ez néha változik nálunk is, de általában uh -huh. van, hogy először van a gyakorlat, és akkor utána van az elméleti rész. Gyakorlat, elmélet, gyakorlat elmélet. Uh -huh. mert hogy a, mert, mert hogyha el, igazából mind a kettő jó, de ha az elméletgyakorlat, gyakorlat, akkor már eleve van, aki, aki megmondja neked, hogy ezt hogy kéne, és hogy ez így, így kéne, mert ez így van, és így, hogyha először van a, a gyakorlat, akkor megvan a lehetőség, hogy ugye úgy csinálod, ahogy te úgy gondolod, hogy az jó. Tehát magyarul... Mint hogy követni valakinek az utat. Tehát egy ilyen prekoncepcióval mit. indulsz neki... És akkor nem, nem veszed észre, amit meg kéne tanulni? De azért van utána az elmélet, hogyha uh -huh. ugye valamit kimaradt, vagy hogyha nem teljesen uh -huh. úgy értette meg az ember, akkor az elmélet azt ott helyre teszi igazából. És ez nem jelenti -e azt, hogy a, a, amikor így elmész, és tulajdonképpen azért Indiában, meg, meg Kínában, meg helyeken, ahol jártok, hát sok olyan dologgal szembesülsz, ami, ami emberileg esetleg nagyon ö, ö, megviselhet. Hogy, hogy még mielőtt eljutsz az elmélethöz, összezavarodsz. Emiatt nem lehetséges? hanem is te, de mondjuk a tanulók egy részén, nincsen úgy vele, hogy te jó ég, mivel keveredtem milyen ez a világ, hát ez borzasztó, hát ebből nincs kiút. De vannak, persze az úcsorán mindenkiben, ez nagyon sokszor ezek a kérdések átmennek, mit tudok én ezzel csinálni, én most ezzel hogy vagyok, melyik részén vagyok. Nagyon sok ilyen kérdések vannak, és akkor ezek hát itt... Átbeszéljük, és aztán vagy van megoldás, vagy nincs ki, hogy tudja földolgozni ezeket a dolgokat. De az elején van egy kis elmélet, ugye hogy mégis hova megyünk, készülj föl, az emberi távolság az csak 20 milliméter lesz, nem két méter, az emberek az arcba jönnek, a szagok, a hangok, minden érzékszerv meg lesz bolondítva, amikor kimész, készüljétek fölere, és akkor valaki ott van, és... Ja, azt hittem rosszabb lesz. Okay. <gül> és akkor így mégse. De azért elmentetek eléggé ö, rossz helyekre is, már értem, hogy a természet által sújtott helyekre, mert voltatok Bangladesben is. Ezután említetted, Igen. hogy a karácsony után indultatok el. Igen, Igen Bangladesbe voltunk, ott volt töltöttünk két és fél három hetet, és ez alatt volt egy, egy olyan kutatás, amikor mi hárman lementünk a, a, a Delta tolkolatához, ott Bangladesben, ahol tavaly májusban volt egy árvízi, ahol följött ugye a víz, a sós víz, és hát csináltunk filmeket is, meg képeket is arról, hogy most az emberek ott ilyen faházat, eddig is ilyen faház, faházakba próbáltak meglakni, viszont most a nagy víz közepén csak egy házat látni. És akkor ott lakik valaki. A tenger annyira megemelkedett? Meg, hát valahol ugye csak másfél-két méteres a víz, tehát nem, nem nagy mélységről beszélünk. Na jó, mondjuk azért azt tudni kell, hogy hogy Banglades az hát a tengerszintjén fekszik, tehát nem fölötte, hanem inkább egy kicsit alatta, mint igen. fölötte. Az ilyen, nem olyan rossz, mint Hollandia, de nincs is pénzük arra, hogy gátakkal védjék magukat. Igen. Tehát ott a tengerszintnek a legkisebb emelkedése, és azt jelenti, hogy kilométerekre befolyik a víz, ha nem messzebb. Igen. Valamennyi gátuk azért van, mert azok az emberek, akiknek állát most van, mindenük, ők most ott laknak a gáton, a gát bal, meg a jobb oldalán, ilyen, amiben tudnak, Aha. ami megmaradt, az állatok is ott vannak, minden ott van, és az, az, mert ugye följött a víz, és ez sós víz, és még akkor is, ha lemegy a víz, akkor a termőföld az úgy sós marad, és az nem fog megteremni most már semmi. És ugye azon a területen ott az emberek földműveléssel foglalkoztak, uh -huh. és ugye látni hatalmas. Mert is termeltek igen, ríst meg ö, ö, ezt a kis rákot. Rákot? szinte. Srimsz. Rák. Igen. Azt is csinálták. Az a fő, Banglades főtermése. De amúgy, ugye, hogy így néhány dolog még az ilyen víz tetején van, de ami, ami így, így, így megböbentő az, amikor látni ezek, ezek a kis házakat, és ott látni, hogy, hogy ott, á, ott van a család. És akkor megkérdeztük, akivel mentünk, hogy és ők hogy jönnek honnan ki? Hát ők nem jönnek. Nincs, há, nincs hajójuk? Nincsen. És akkor hogy jönnek ki? Hát mi azt nem tudjuk. Tehát vannak, akik emberek így, így ilyen csak egy ház van, és körülötte csak víz van csak víz, semmi másom sem erre a szem ellát. És akkor még egy ház, még egy ház, akkor most három ház együtt volt elmosva, és ott még mindig emberek laknak és élnek, és nem tudnak onnan kijönni, mert nincs hajójuk. Nincs semmi És egy hajó az ilyen 2000 takába kerül, ottani helyetség, ami olyan 500-600 forint. Ami nekik nagyon sok. Ami igen. Uh -huh. És akkor most ott halászhatból élnek, meg Ilyen, igen, tehát ez így, amikor ott mégig mentünk ezen a területen, és mondták, hogy ez mind termőföld volt. De akkor is megélnek, akkor valakik kell ők kereskednek, mondjuk, mint a még öt halásznak azon a kis helyen, ahol laknak, és akkor valaki begyűjti tőlük, vagy mit csinál? Halász, hát csak a halászat maradt ott mostanában, meg néha tanítás, meg volt ott. Tanítás. Hát, a, akinél laktunk, van neki az apukája tanár, volt egy, egy közelebbi faluban, és ők egy jó módu család volt. És hogy jutottak el azok a szegény diákok, akik ott laktak? Ha nem gyűjti be valaki őket, és viszi el? Hát va, van egy, volt az a közösségi háza, ahol, ahol voltunk, és akkor ott laktak nagyon sok családok együtt, akiknek el most a házát víz. Hmm és akkor onnan, ott is tanítottak. De így ezt pontosan nem tudom, hogy miből és kinek hogy volt bevétele, vagy hogy miből tudtak így megélni. Ugye akinek volt hajója, meg tudott élni ebből a taxiszolgáltatásból valamennyire, meg uh, orvos is volt ott, és akkor mondta az orvos, hogy nagyon sok betegség jött ugye a vízzel, meg mm. a meleggel, tehát nagyon sok problémával tűzködnek ott. A megoldást viszont nem tudtam. És a állapotuk milyen volt? Hát azt hitték, hogy valamilyen szervezettől vagyunk, és hogy hoztuk a megváltást, és akkor nagyon nem, hagytak, nem hagytak érdeklődőek. Nem láttak még ott fehérem, mert Bangladesnek annak a részén, és uh, kedvesek voltak. Indiából Bangladesbe menni, amikor Dakarba mentünk, ugye a fővárosba, ott, ott mindenki nagyon kedves, és az emberek azért segítenek, mert segíteni akarnak, és nem akarnak semmit. Most ezzel ellentétben Indiába ha valaki hozzánk szól, vagy beszélgetni szeretne, ott mindig van valami, hogy valamit szeretne elentszorgáltatásként, hogy vigyél magad el Európába, ívjál meg ide, csináljuk meg, azt csináljuk azt, és, és akkor egy idő után így Indiában így, ez, így, ez is így kialakul, hogy, hogy nem köszönöm, nem köszönöm, nem köszönöm. Uh -huh. És amikor átmegyünk Bangladeshbe, ott meg nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, és az az az, a, az, a, az az az érzés volt, hogy ők így ők így büszkék arra, hogy bangladesiek, és ők nem, akar, és ők nem akarják nem akarnak elmenni onnan. Ami biztosan akarnak, de nem volt benne az, hogy, hogy, én, hogy én ezért akarok valamit. Csak megkérdezték, hogy segítsünk, és mondta, hogy nem köszönjük, mert benne volt a, az, hogy ezért valamit eleszolgatásként. És mondták, hogy nem, nem. Csak, else, csak segítettek, megmutatni útirányt, vagy akármit. És amikor utána visszamentünk Bangla uh, Indiába, mert ugye Indiába volt a másik repülő, ott olyan egyértelmű volt már már a reptéren, hogy ott kiabálnak egymással az agresszió, a, a hangoskodást. De ha össze kell hasonlítani, akkor azt lehet mondani, hogy India az jó módubb magadáshez képest, nem? Igen. Igen. Tehát a, anyagilag szinte, igen, valamilyen szinte, de valahogy ilyen elk, hát nem tudom, hogy szabad -e ilyet mondani, de olyan, mintha így, így, így nem lennének boldogok az indiaiak, hogy ők indiaiak valamilyen szinten ez az érzés volt, amikor egyik napról a másikra, most Banglades. India-Banglades, utána meg Banglades-India. Mert belépni Bangladesbe ilyen, hú, de jó. Ez azért izgalmas, ha Magyarországról mész Indiába, akkor Nyilván India az nagyon optimistának tűnik a magyar, a magyar emberekhez képest. Az indaiak sokkal vidámabbak és optimistábbak, de hát ez, ezek szerint ez fokozható. Igen, igen, uh -huh. igen. De hát ugye az is fontos, hogy melyik részére megy az ember, meg uh -huh. miket csinál, miket de, lát. Ti, de ti inkább mi volt a cél? Egy nagyvárosba menjetek, vagy pedig egy, egy elhagyott faluba? Indiába? Uh -huh. Mm, um, Tulajdonképpen nem csak Indiában, mert hát nyugodtan idehozhatod az uh -huh. nem tudom, Kínába hol voltatok még utána? Kínában, hát több is. Nem melyik országban voltatok? Ja, Kína, Banglades, meg India, meg Thailandon csak átvonatoztunk. Uh -huh. Laosba is csak egy kicsit voltunk. Tehát ez a három ország volt, amit ami a három A három nagyobb ország, igen, uh -huh. a többi az csak átutazóval. Hát mondjuk, ha már itt tartunk, azért Kínát és Indiát, ha összehasonlítjuk, mekkora kontraszt? hát valamilyen szinten nagy, valamilyen szinten igazából nem sok, mert ugye a népesség az hasonló, a számok, viszont Kínában sokkal nagyobb területük van, Indiában sokkal kisebb területre csoportosul össze ugyanaz a, a, a szám. Kínában megfogták a népesség növekedést, Indiában nem, a vallásra hivatkozóan. Um, Kínában, ugye, ha a politikus eldönt valamit, hogy akkor most balra fordulunk, akkor balra fordulunk, és mindenki kérdezés nélkül fordul. Indiában másmilyen. ez pontosan nem tudom, hogy milyen kontrasztok. De az india úgy érte életemben önnálan gondolkodnak. Mindenkinek megvan a maga politikai véleménye, a sajátja. Igen, igen, igen, igen. Igen, igen. és hát talán nagyobb kontraszt az, ugye Kínában van egy-két gyerek Indiában meg nagyon sok gyerek van. Uh -huh. <laughs> és még volt egy ilyen érdekes sztori, hogy akartuk csinálni, vannak ezek a, a azok a gyerekek, akik az legalsó haszba vannak, és családok, akik ugye nem, nem, nem nincsenek emberszámba számítva, és ők olyan helyen laknak, amit úgy hívnak, hogy slum. Uh -huh. Slumba laknak. És uh, Azzal. Bádogváros szegény negyed, gettó. Igen, gettó, az a helyes megnevezés, gettó szerintem. És úgy volt, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor összeszünk szappant, fogkefét, fogkrémet, és elmegyünk, elmosuk a gyerekeket, és elmagyarázzuk, hogy ez miért jó, és odaadjuk a szappant, a végén csinálunk egy fényképet minden gyerekről, mert ők nagyon szeretnek fényképen részt venni. Melyik városba próbálják Indiában. Melyik Haldvani, UP, Utapades. Utapades és az volt a cél, mert ugye az önkéntesek már ott dolgoztak, ők nagyjából ismerték a területet, és elmentünk fölmérni először is ebből a belgátóba, hogy mi a helyzet, és egy pár nappal előtte volt ott egy hölgy, aki beoltást adott a három évben aluliaknak, és akkor mi voltunk, sétáltunk, semmi probléma, nem volt, beszélgettünk a helyiekkel, Ugye esténként nem javattas ott menni, mert ott bármi történhet, de nap napközben nem volt semmi probléma. És akkor ebből jött az ötlet, hogy jó, akkor mossuk le a gyerekeket, mondjuk el miért jó, az végén egy, adjunk szappant, fokfé, fok, fok, mert és egy fényképet, mert hogy a fényképért mindent megcsinálnak, hogyha a fénykép készül alól. Hát megvolt minden, megvettünk mindent, tíz, mert a tíz, tízen voltunk, akik úgy döntöttünk, hogy jó, menjünk, csináljuk meg. Hát is odaértünk, és így, és így nem nagyon jött össze a, a dolog. Ilyen élethalálharcra megy ki a végén a dolog, belettünk menekítve a, a, a pályaudvarra, mert így nem, nem, és a, és, mert nem, nem sikerült. Nem sikerült, mert azt hitték, hogy itt csak nekik akarunk adni mindent, és, és ők ugye őket igazából aztán itt később le, így megértettük, hogy ezt nem így kell csinálni. Uh -huh. Ennek így abszolút nincs semmi értelme. De, de nem, nem teljes kudarcélménynek lett fölvívva az egész, hanem ilyen, ilyen tanulásból, hogy jó, akkor legközelebb más hogy kell neki állni, mert uh -huh. tizennél nem vagyunk elegek 500-600 gyerekre, mert, mert nyilván nem. Várját, ők nem is de. akarnak, mert minek legyenek tiszták, uh -huh. hogyha egyszer, ha egyszer ott megkapják. És fogja szappan és nem tudnak újat venni? Ha fogja szappan és nem tudnak újat venni. Igen. Nagyon uh -huh. sok kérdés ott van még ezekben. Mert így gondolkoztunk, hogy mit érdemes adni nekik. Ruhát, élelmet, uh -huh. a tiszták a mint ruhát, valószínűleg nem, ellenne uh -huh. adva másnap. Uh -huh. Szappant szóval érdemes adni? Hát, hogyha használjuk mindegyiken, de még így is valószínűleg eladják másnap. Mert igazából a tisztaság az így nincs, nincs nagyon értéke, mivel az élelem a fontos. Há, de nincs de szatorna, nincs víz. Vi, ott, ott, volt ott volt víz, valamilyen, egy, egy csap volt, de így, így, így, így ez egy nagy kihívás, és ez nem egy egy napos projekt, uh -huh. hogy így bevezetni azt, hogy, hogy ott mosakodás legyen minden nap, és hogy fontos a tisztántartás, mert különben akkor a betegség és, a, uh -huh. és az állatok ugrálása. És ez így nem jött össze, és így menteni kellett magunkat mindenből, mert így több százan így ugráltak, és akkor tépték szét, ami nálunk volt. Igen? Nagyon, nagyon érde. Hát Ját ilyen egy, egy, egy idő után úgy is volt, hogy így félelmetes, mert így lökték egymást, és aki az első sorban volt előttem, ő rajta meg már tapostak a kisgyereken. Ú. És akkor, hogy így most fölállítani, visszatartani őket, megtartani, ami nálam van, hogy hogy legyen ebből. És akkor utána, a, a, akik értették, hogy miért megyünk a felnőttek, hogy mit kéne csinálni, még ők se tudták a gyerekeket így rendbe rakni, hogy mm. álljatok meg, nem, nem ezért van, nem ez a lényeg. És akkor bemenekítettek a... A pályaudvarra, ahol, a, ahol onnan ugye nem mehetnek be a gyerekek, meg nem mehetnek be akiknek akiknek a nincs jeljük. Mert lázadtak föl, igazából? Nem föllázadtak, ők csak látták, hogy van nálunk szappan, vagy törülköző, vagy, vagy, vagy kis vizes lavor, és hát el akarták venni, mert, mert, mert azt el lehet akkor adni, mert abból lehet valamit csinálni, és így széttépték a lavort Aha. darabokra, mert hogy az enyém legyen, az enyém legyen, és ha egy elkezdte, akkor már mindegyik elkezdte. Amíg Aha. nem kezdte el egy elszedni tőlünk a dolgokat, addig nem kezdte el senki, de hogy Aha. egy elkezdte, így mindegyik. Tehát így, így félelmetes be a dolog igazából. Igazából az a félelmetes, most egy például le gondoltam, hogy mikor ezek 20 évesek lesznek, 30 évesek, hogy mennyire mennyire változik meg az ember, meg tudnak-e olyan értemben, mm. már persze ők ugyanúgy emberek, mint mi, Igen. tehát valószínűleg mélyen elgondolkoznak az élet mm. folyásán, de, de vajon ha ők ennyire könnyen ugranak tömegbe, ez a, ez a tulajdonság vajon megváltozik, -e, hisz ez egy ponton túl, hogyha az ő helyzetük nagyon ö, drámaivá válik, ez, uh -huh. ö, hát ez egy robbanásnak a lehetősége, amit ami tulajdonképpen bizonyos tengelyben még azt mondom, hogy jó is, mert azért, azért bizonyos dolgoknak robbanniuk is kell lennének. Uh -huh. Igazából nem, ag nem agresszívek, és nem, nem, nem bántanak fizikailag. Tehát uh -huh. csak a dolgokért mentek. Igen. Tehát amit nem láttak, és mondjuk a táskámba volt, az én ehhoz nem nyúltak hozzám. Uh -huh. Engem nem bántottak, csak ami nálam volt, azt próbálták elvenni, ami a kézbe volt. Uh -huh. És ugye, amikor próbáltam azon segíteni, aki jelesett, akkor így akarvatla-akaratlón is. Tehát ők nem bántanak, uh -huh. ők csak elveszik. Uh -huh. És például ugye nagyon sok híregető van az utcán is, hogy enni-enni. És akkor egy idő után ugye ezt is hogy kezeli az ember? Elmegy mellette, nem megy el mellette, mm -hmm. adeni, nem adni, adenni akkor még 15 jön. Tehát itt is van a különböző koncepciók, amiket követni lehet, vagy lehetne, vagy vannak is, hogy mindenki kialakítja magának. Én nekem, ami így, nem tudom, hogy bevált -e, nem vált -e be, de így, hogy, hogy igazából csak a figyelmet adni ezeknek a gyerekeknek. Mi így elkezdtünk beszélgetni, játszani, csak sétált mellettem, és igazából akkor átállt, és már nem kért több pénzt, akkor így csak mm -hmm. beszélgettünk, mert igazából. Az a munkája. Elküldték nap, nap dolgozni, ugye, kéregetni. És akkor ez volt a munkája. De amikor megkapja a figyelmet, vagy egy kis odafigyelést, vagy szeretetet, vagy akármit, akkor így ő neki is átfordul az egész, és akkor, akkor nem kérünk pénzt. És másnap már nem kér pénzt kérni, mert tudta, hogy nem fog pénzt kapni velem. Mm. És el tudod képzelni magad, hogy egyszer egy ilyen helyen minden nap megjelensz, és próbálsz tanítani gyerekeket? Lehet. Lehet. El tudnám képzelni, igen. Csak nem tudom, hogy, hogy ez, ez az, amire szükség van -e egyelőre. Szerinted mire van szükség? Nem tudom. Még nem tudod? Még nem tudom. De hát így ezeket látva, meg így különböző országokban, akár, akár Kínáról beszélünk, akár Afrikáról. nem mindig az van, hogy beszélnénk Magyarországról is. El nem menni a cserehátra, vagy más helyekre, ahol, igen. ahol nagyon sok szegény ember él cigány emberek élnek, akiket legalább annyira elhanyagol a társadalom, mint az ottani egyszerű embereket. Igen. Ezt most nyitva fogjuk hagyni ezeket a kérdéseket, Igen. mert néz nem Kényszerítetlek arra, hogy <gül> valamire válaszolj, ami, ami még előtte van a te életednek is, hogy, hogy egyáltalán ezt a dolgot, hiszen egy iskanak a közepén vagy, de most, most tanulsz. Úgyhogy ezt nem várhatom el tőled, hogy kész megoldás egy legyen, és a gyakorlatod még nincsen. De rendkívül izgalmas az egész, amit, amit csináltak. El képzelni, hogy ezt Magyarországon valaha bevezessék? Nem próbálkoztál még azzal, hogy érdeklődjél, hogy nem, magyar kapcsolatok? Elméletileg már gondolkoztunk róla. A, Egyedüli magyar vagyok? Nem. Az én csoportomban mi hárman vagyunk magyarok. Hárman? Igen. Az, az előző csoportban van egy lány, meg aki utánunk jön. Vannak magyarok, mert ugye a magyarok hozzák a magyarokat, a mások hozzák a másokat. De mi érdekes, hogy valahogy a magyar, így, így tud, tudod, hogy ja, ki a azt magyar. Azt most nem említettük, de aki hallgatta, az azt tudja, hogy ez egy abszolút nemzetközi iskola. Tehát Igen. a ti is hányféle nemzetből vagytok? 11. Úgyhogy nem egy dán iskola. Szóval van elképzelésetek arra, hogy valamit majd? Elképzelés van, és akkor csak meg kell valósítani. Mm -hmm. <laughs> Oké. Okay. Ezeket nagyon olyan, eh, hogy mondjam nekem, hogy tetszenek ezek a válaszok, sokra nem lehet velük menni, olyan értem, hogy nem fejted őket ki, de... Mert különböző lehetőségek vannak, és most nem tudom azt mondani, hogy most ez vagy ez, hogy ezt fogjuk, uh -huh. vagy fogom, vagy választani, igen, mert igazából még két-három év, és ez így nem, nem fog ebből alakulni uh -huh. semmi. És három év, az sok most azt mondani, hogy ezt fogom csinálni három uh -huh. év múlva, vagy azt. És ezért így, így, így nehéz azt mondani, hogy igen, ez fog. Uh -huh. Mert még nyilván nem tudom. De így az irány az megvan, mindenképpen változtatni valahogy a fiatalság érdekében, egyik szituációból a másikban. És nyilván valószínűleg Magyarországon. Személy szerint. Úgyhogy majd, majd folytatjuk egyszer. Rendben. Amikor majd elvégezz az iskolát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy eh, mik, mikére találtál rá, pláne, amikor már valami gyakorlatod is van. Én is. A telepi hallották ma az Édes-Indiában. Erből a nagyon különleges Dán tanárképző iskolának a növendéke. És hát apropót az adta, hogy a legutóbbi hét hónapot azt Indiában, Magda és Kínában töltötted tanulásképpen, és ez volt a gyakorlati része ezek szerint a tanulásnak. És majd most jön Igen. az elmélet, amiről még nem is beszélhettünk, hisz te se tudod pontosan, hogy mi lesz. Igen, köszönöm szépen. Úgyhogy ez egy ilyen betekintés van, volt, volt már egy diák, egy izgalmas diák életben.